A kis herceg nekivágott a sivatagnak, de nem találkozott, csak egy virággal. Egy három szírmú, semmi kis virággal. Jó napot, mondta a kis herceg. Jó napot, mondta a virág. Hol vannak az emberek? kérdezte udvariasan a kis herceg. A virág látott egyszer egy bandukoló karavánt. Az emberek? Van belőlük azt hiszem, vagy hat, hét. Évekkel ezelőtt láttam őket, de sosem lehet tudni, hol merre vannak. Viszi, sodorja őket a szél. Nagy baj nekik, hogy nincs gyökerük. Viszontlátásra, mondta a kis herceg. Viszontlátásra, mondta a virág.